Bai, orin cipherun si Ginendio uh, Mendivek, hauskia, eh, hauskia altzaia, altzain uh, alozen, uh, alozeik ataratzea, Alosei liginaga, ligi, uh, aziat dia, eh eta, go Santa Cazia tarteko dia, ha, katacol de sudailartia. Etego hamdik gatoqueta. Etogo eta, eta guiten tek uh, beriz uh, historia te uh, eta Mari Blanca Harsendi Scotten, eta hamdik uh, ber waledosola uh, de estente gato, han gowon uh, uh, Obiska gota Domaje, bon, desa, deja estaka ber publikatena, eh? Ukotot ditu, kotokor badie ben publika, ustediat baden bi eta bi baden lekia xiberogaine hontan, Aiza.